Минавам на втората идея, мистичния суфизъм. Няма край пътешествието. Няма край. Няма никога, никога край. Той е великолепие отвъд възхвала. Тези, които познават мистериите, са пияни. И казва един суфи. Светлината е глупак, измамник, лъжец. Мистерията и величието е обвита в мрак. Казва, дълго пътувах и достигнах Твоята пустиня. Тя блика от Тебе. Те казаха, че ще бъда забравен. Ти каза за Бог. Ти каза живей завинаги. Този, който не е луд по тебе, е богохулник. Този, който не е разбит от тебе, той няма душа. Той не може да образува душата си. Ето и защо има Голгота, защо има клади и така нататък. Нидей ми говори, казва този суфи, роми в случая, тук използвам няколко суфи, за рая. Раят е за вярващите. Отдавна вярването изоставих. От рая нужда нямам, когато ти си тук в мене, когато те имам. Ти си единствения рай, от който се нуждая. Има друг рай, отвъд рая, и ада. После казва, само осанна е реалност. Само възхвалата е мъдрост. Който е пил от неговата любов, вече никога не изтрезнява. Казва, вътре в във... <coughs> смъртта има смях. Който дори и ангелите не познават. Наистина в смърта има смях скрет. Тъй като просто смърт няма. Преди съм ви казвал, нищо не може да направим по въпроса. Просто ние сме безсмъртни. Нищо не можем да направим. Това е решено от Бога. Невежеството, казва Руми, ми е така безкрайно, и то смайва и освобождава моята душа. Вътре в мен се молеше Бог и той само отговори на края на своята молитва. Ето вижте тук много тънък закон. Ние мислим, че се молим. Всъщност това е план на Бога, за да не доставя чрез молитвата, нещо важно и разумно, което искаме. И най-накрая да ни достави себе си. Всъщност ние се молим заедно с Бога, но в един по-дълбок смисъл Бог в нас се моли за нас. За откровение купнях. Сега е ред да изгоря. Не навеждай главата си до земята. Вдигни е в Екстаз. Тайната може да бъде видяна и позната, но никога изречена. Никога изречена. Това, което мислех за пустиня, се оказа море. Море. Никога не ще можеш да го видиш, ако не видиш, че той си ти. Как може капката да достигне океана, ако не знае, че морето е вътре в нея, ако не знае, че морето вътре в нея, ври? Трудно е да споделиш любовта си с тези, които са сътворени от прах. И после казва, толкова съм пиян, че изгубих пътя и навътре и навън. Казва, аз, руми, аз не съм подчинен на звездите, а само на Аллах. Аз не познавам Адам, не съм в сродство с Него, не познавам райските дни, аз нямам своя душа. Душата ми, всякога, е била отдадена на Аллах. Аз ще се откажа и от слова, и от изказвания, и от действия, защото и без тези трите аз мога да бъда с Тебе, с Бога. Смъртта е второ рождение за този, който е влюбен в Бога. Боязит. Ние се опитвахме да осмислим своя път към Него, но това не помогна. Но в този миг, в който се отдадохме, не останаха никакви препятствия. И после пак Боязет казва, Въобразявах си, че го обичам, но като се замислих, Видях, че Неговата любов е предшествала Моята любов. И после пак Боязид. Тези, които обичат Бога, са тези, които Бог обича. Не търси преди да бъдеш потърсен. Защото когато намериш това, което търсиш, то ще прилича на самия тебе. Един отишъл в килията на баязит, почукал и попитал тук ли е Баязид? Баязид Бистами. Един от големите суфи, представител на пияния суфизъм. Той му отговорил, тук няма никой друг, освен Бог. Ще обясня накратко. Това се налича, това се нарича в суфизма Вилая Хаса. Тоест, съвършените мистици. Унищожените в Бога, посредством своята голяма любов и преданост, те са унищожени, но продължават да съществуват чрез Бога. Не по себе си вече чрез Бога. И когато казват това, те наистина казват така. Няма го баязит. Той съществува чрез Него. Скритите святи местици са очи, чрез които Бог наблюдава света. Мохамед казва, покланяй се на Бога, сякаш го виждаш, защото ако ти не го виждаш, той пак ти вижда.